Szerbusztok! A mai audioblog mindenféle morális és egyéb fülös tanulság nélküli sima történetmesélős dolog lesz, sőt a történet sem lesz egy hűden, nagy cú. csak elmesélnem nektek most, hogy csak így frissen melegében, mert másnap reggel van, hogy milyen volt a céges bullying. A Shop nem tudom hányadik, lehet, hogy most születésnap van, nem, születésnap nincsen, mert a szeptemberben, akkor csak volt most egy ilyen céges buli, és akkor ezt most elmesélnem nektek, hogy ez hogy nézett ki, mert van egy kis motoros, rá történet is benne, meg van egy kis egyéb történet is benne, amit a szokásos ilyen ö, poénos részegen ezt azt csinálunk dolognak lehet tudni. Na, tömör lényeg, hogy céges buli volt, ez én akkor úgy néz ki, hogy... Szegeden a Sobbilder központban találkozunk a robéknál. A robék egy olyan házban laknak, aminek a hátsó fele egy jó nagy raktár, és tulajdonképpen onnan működik az egész Shop Builder logisztika. Ontan egy elég komoly árukészlet, onnan mennek a kiszállítások, és ott dolgozik a könyvelés. Ott vannak a srácok, akik a csomagolást intézik, a kiszállítást, ott vannak a robin a szerkesztősi központi dolgai, számítógépek, kutya, faszra és a ház első részében laknak, meg az alsó szinten szintén raktár van. És van egy ilyen udvar, és az volt a program, hogy ott egy ilyen grillezéses történet keretében egy kaját csinál a Robi, mi meg zaváljuk. Meg természetesen ilyenkor azért némi mennyiségű alkohol is fogy, amiben én Elég kevésbé szoktam részt venni, bár nem volt ez mindig így, de a Robi például, és néha Humi is a tér, igencsak segít abban, hogy megfelelő mennyiségű alkohol el tudjon fogyni. A tegnapi nap a számomra annyiba volt rendhagyó szokásustól eltérően, hogy most egyrészt nem ilyen családi program volt, tehát a barátnőket otthon hagytuk, nekem a mai napon elméletileg elég sok programom lett volna, egyéb úgy, hogy nem, nem akartam ott aludni, mert most ezek a régebbi nagy bulik, ezek már annyira nem. Bár egy kicsit tegnap sajnáltam hozzá kell, hogy tegyem, mert Szegeden azért jó pár nagyon komoly ilyen kis bulizásunk volt, amikor még én sem vetettem meg az alkoholt ennyire hozzáteszem, mivel én most már totálisan antialkoholista vagyok, tehát nálam ez az alkohol dolog ez úgy indult, hogy totál antialkoholista, aztán azért én is kipróbáltam meg buli, aztán utána most megint totál alkoholista vagyok egy ide, antialkoholista vagyok egy ideje, nem utolsó sorban azért, mert ezt az álláspontot kizetem nektek is ezért én úgy gondolom, hogy az a minimum, hogy ezt én is betartsam. De amikor így azt mondom, hogy itt alkoholt, mert mondjuk ilyen összeröffen is volt, akkor is mindig tudtam, hogy hol a határ, tehát nekem az volt az alkoholizmus szempontjából jelentős problémám, hogy egyszerűen érzem, hogy nem most kell megállni. Most már úgy jó kedvem van, meg elég hülye vagyok, de hányásig sose ittam magamat, mert, mert uh, egyszerűen, egyszerűen tudtam, hogy hol kell megállni. Uh, persze volt hányásig ivás is, csak az jó a fiatalabb koromban, ilyen 18-20 körül, akkor előfordulok az én ilyen balesetek. De mindenkinek az életében van ilyen szerintem, csak tudni kell róla lekottanni. Az én szempontomból azért volt érdekes, hogy kicsit ez a történet, mert... Kitaláltam, hogy talán már ez a faszszopó idő elmúlik, és egy kicsit javulni fog a helyzet. Ilyennek következtében gondoltam, hogy motorral fog menni. Már csak azért is, mert nálam van a Winkler vmax már egy ide. A Winkler ö, már régebben is mondta nekem, hogy mindenképpen kéken próbálom a vmax A VMAX-ra annyit kell tudni, a Yamaha VMAX- ezt úgy hívják, hogy ez egy... Ez egy legendás motor, 1985-ben csinálták ezt a konstrukciót, akkor találták ki, és arra volt híres, hogy gyakorlatilag elképesztő meneteljesítményi vannak. Az akkori sportokat simán vert a gyorsulás meg minden. 142 lóerős a motor, de nem akarok erről többet mondani, van a magazin.bujérder. van a n erről egy cikk. Ezt szerintem érdemes akkor is elolvasnod, ha nem vagy éppen motorbuzi, mert nem árt az ilyen dolgokat tudni. Hát a legyen ön is villiamosban, az lesz a kérdés, hogy mi a jó a Szóval, ez a VMAX ez egy legendás motor, Winkleré pedig át van építve. Egy egész másképp viselkedik, mint egy Széria a VMAX, és ő mondta nekem, hogy ezt ki kell és oda is adta nekem. Aztán az is nálam van, mert nem volt neki sűrűs, hogy visszadjam, mondom akkor jó van. Semmi probléma, én szívesen sétáltatom a V-Max-ot, különösképpen, hogy egy kurvára tetszik, és most legalább meg tudtam nézni egy autópálya körülmények között, hogy viselkedik, mert egyébként baromírószra számítottam. A V-Max egyébként híres a rettenetes, viszonylagosan rossz futóművéről, és különösen ahhoz képest, hogy mennyire erős, de, mint mondtam, ez át van építve elég komolyan, és komoly első hátsó van mennek teljesen más kerekek minden, és most így meg tudtam nézni egy pályán. Milyen, mert a bele az utóbbi két hétben, de ezért az autópálya tempóz más. És tetszett! Hát ez egy olyan motor, ami férfiaknak való, ez nem kislány motor, ez nem fordul be, nekem nehéz, csattan a váltó, nehéz a kuplung, Ebb brutális ereje van, alul dö -dö -dö -dö -dö -dö, így zakatol az egész, és onnan kezdek kihúzni de autópályán azt gondoltam, hogy ez egy kicsit horror lesz, mert úgy gondoltam, hogy ez ilyen száz fölött, mert ugye szélvélem semmi, ráadásul itt előre van téve a lábtartó, úgyhogy feszüksz rajta, mint a vitorla. Úgy gondoltam, hogy azért ez autópályán nem lesz valami fosza, és megdöbbentően jó volt majdnem, hogy azt mondanám, hogy nem kényelmesebb, mint a... vagy nem kényelmetlenebb, mint az én motorom. Annyi, hogy ennek kemény rúgózása, mint az állat, meg hát nem egészen ennyi nyomon megy, úgyhogy néha kígyózik a kanyarba, de ezt leszámítva ezekre figyelsz, és nyilván nem gondolod, hogy most az egy i Z pálya versenymotor, akkor tulajdonképpen nagyon jól el lehet vele motorozni, mindent megad, ami kell, plusz hoztatlan elismerést és ki az emberekből és a hozzáértőkből is, mert aki ezt látja, hogy azért ez milyen, hogy néz ki, akkor azt hiszem egyértelmű a történet, megint azt mondom, hogy lásd és képek, nem egy tucat motor semmiképpen sem, különösen egy átépítve, de Természetesen ez nincs fárasztó osztávon utazni. Az én motorom az egy sportmotor egyébként, és hát az azért arra van kitalálva. Az egy nehéz sportmotor, de azzal azért könnyű kanyarodni relatíve. És mondom, arra számítottam, hogy sokkal rosszabb lesz a VMAX, és hogy tényleg 130 feletti tempó az halál. Na most halkan megsugom, hogy 7000 forog 220-nál, de ezt nem mondjátok el senkinek. Tehát mondom, ahhoz képest, amire számítottam, Kurva jól lehetett vennem menni, és ilyen 160-180-as utazókat is gond nélkül. Tehát nem, nem kényelmetlen. Na, de nem ez a lényeg. Az egészben, hanem először is, 7-szer e, el. Összesen, vagy 6-szor, vagy 7-szer, nem tudom. Odafelé, e, Szeged felé az utopány Tehát Eső, száradok, eső, száradok. Ez volt a történet. Ami, ami igazából nem gáz, mert hát úgy vagy vele, esik az eső, kicsit ott kopog a plexin, de leszarod. Ö, ilyen termó vagy ilyen vízhatlan kordura gatya volt rajtam. Szerencsére csizmát hoztam, nem motoros cipőt, mert a motoros cipő az beázós, Ö, felül pedig bőr zseki. itt hozhattam volna a kordura jacket. De én a bőrbe szeretek motorozni, úgyhogy bőrcsekit hoztam. Tulajdonképpen a bőrcseki is házik át, bár azt tudni kell egyébként, hogy a bőr az nem vízhatlan. De ez attól függ, hogy mekkora esőben vesz rész, részt, mert egy normális semmi gond nincsen. Na most lementem, cégbuli. Ő, Robi ilyen egész csirkiket sütött meg úgy, hogy bedugta a csirkének a belsőjébe a dobozos sört mi ki volt nyitva, egy kicsit lekett inni a, a sörrel valahogy, ahogy ezt a grillezőbe berakod, ugye le van borítva az egész, és egy, ez valahogy így faszán megpárolja a csirkét, és kurva jó ízű lesz. Természetesen én csak a merészét preferálom, mert finnyás köcsög vagyok, úgyhogy én ráraboltam a csirkem meg csináltak egyébként még valami csirkepörköltet is egy ilyen nagy üsdben. Aztán a Robi egy kicsit meg volt házva és ő a C-vitaminos gyógyulás mellett preferálja a különböző ilyen égetett szeszes gyógyítási eljárásokat is, is. Egy kicsit adagolta a gyógyszer, de ezen nem repültünk meg, mert a Robi szereti ezt a gyógyszert adagolni elég rendesen. Aztán ennek következtében azért egy kicsit úgy lazán becsiccsentett, hogy finom legyek. Komé és a többiek is iszogattak, összeült a társaság. én nem is tudom követni, ki volt ott, meg hányan voltak újsopos emberek, régi sopos emberek családtagok, még gyerekek is voltak, minden volt. Az nélkül, hogy ott eldomáltunk, Mogyi elkezdett gitározni, Itt valós is gitározott kicsit, Mogyi egyébként kurva jó gitározik a kis geci. Még nekem újraimlik, hogy én hallottam régenben gitározni, de akkor nem tudott ilyen jó, most viszont kurva jó nyomja, volt, volt a Robi fiának, a Tominak az elektromos gitárja erősítően, és akkor a Mogyi ezt csak ott, ott nyomta a gitározást, meg persze a az is tud pengetni, és sajnos nem tudok, ez életem nagy kudarc, hogy balpasszoljak hozzá, hogy gitároznak. A nagyon jó gitárszólókat tudok játszani, de hogy ezt átültessem gyakorlatba, és valahogy is hallani lehessen, ahol semmi esély nincs. Pedig ez nekem nagy fájdalom, mert én nem szeretnék gitározni, de hát ez van. Közben, amikor kingrillesztünk, meg sütökett a robbi dolgokat, azért mondom, sokat zúgott az első, na most rajtam nem volt semmi. A gatyámat átcseréltem egy másikra. Pulóvenem vagy egyéb dolog nem volt, csak a bőrdzseki, ezt levettem, úgyhogy ott álltunk így, és áztunk az esőbe. Ez fosza volt, most egy alkohol tölteget az ember, nem zavar, és én nem töltöttem az alkoholt, az a hiba. És amúgy is az volt a terv, ugye, hogy még haznap visszaindulok, mert várt az asszony ami egyébként hülye ötlet volt egy utólag, mindegy. Hőmérséklet, tehát nem volt túl jó. Aztán a marihuájtunk, hogy most kinkajájjunk, meg benkajánunk, a raktárban, meg össze-vissza hozogattuk ki de az a lényeg, sikerült az egészet megoldani. Ez utána este én indult mindenki haza. Mondtam, hogy nekem is el kell indulnom haza, de még egy kicsit várok. Bementünk, akkor Robi még nappal így ott nem tudom tovább. De Robi közben így ledölt az a kanapéra, és akkor kezdődött az a ö, produkció, amit nem fog nagyon örülni feltétlenül, hogy elmesélek nektek, de szerintem muszáj. Ugyanis a Robi ilyenkor így kikészül, alszik egy kicsit ilyen, ilyen horkulásokkal, utána felébred. Na, miután ilyenkor a Robi felébred, utána nem tudja, hogy mi van, abszolút -e. Ö, És akkor két vagy, vagyok, már akkor kezde jajgatni, hogy ja, jaj, jaj, de úgy, így frankon, hogy azt hiszed, hogy hülyéskedik, de nem. Mert hát ő frankon jajgat, fáj a fején, meg mit tudom én. Ö, de lehet, hogy csak másnak kezdje el ezt a jajgatás a produkciót, de valami jajgatás az biztos van, és az egész addig fajul, hogy aztán a fürdőkádba kell detenni, meg ilyenek. úgyhogy. A Robi Jankó marha nyomja ezt a dolgot. Természetesen ezt így olyan szinten mi is tapasztaltuk, hogy például egyszer Szegeren a akkor még akkori Popeye Jimbe kitaláltuk, hogy lemegyünk este 9-kor edzeni. És sajnos ott a Gajda Zoli a tulajdonos ilyen pálinkákkal várt minket, és ott kénytelenek voltunk kurvára berúgni. De mi nem jajgattunk, tehát én... én tudtam a jajkotás előtt mindig meg tudtam állni, hogy nem volt ezzel probléma, de előtte is hatalmas bulik volt, aki bajnokok éjszakája után, és igazából ez nekem marha kellemes emlék, mert, mert verseny után elszoktunk, menni ide-oda, marhára bebasztunk, azt se tudtuk, hogy hol mázkálunk, miért, hogyan, még emlékszem, hogy valami dereng, hogy a berkesét kell vagyok valami étteremben, talán ott volt a Humi és a Robiek, tök máshol voltak, elmentek valami diszkóba, aztán mi is oda keveredtünk, de nem találtuk az autót, hogy hol van. Akkor lementünk valami szórokozó helyre, és össze-vissza és kúra jó volt. Akkor kikötöttünk a bocitejéból, ott elkezdtünk mindenféle szart tenni, Tehát marha jó emlékek ezek, de ezt ebben a formában már biztos nem fogom megcsinálni, de azért sajnáltam, hogy most én eljöttem így el, mert, mert azt kellett volna csinálni, hogy ott maradok és még egy kicsit elmászkálunk a jágatunk közte vissza, meg ilyesmi. De mindegy, remélem, hogy ez fogjuk harmikor pótolni a jövőben. De igazából ez egy ilyen asszonypajtás nélküli történet általában. mert ez így nekünk való ilyen kombuli jellegű dolog, aztán ennyi. Na mindegy, én 10-11 körül talán volt, már 11 is felültem a motorra, és elindultam visszafelé Pesten, ez volt a kurva nagy hiba. Mert megint elkapott az eső, ami nem zavart volna, de most ez az a fajta eső volt, amikor, amikor már meg kell állnod. Az első uton nem álltam ki, mert hogy a ha megyek, tovább nem szarozok, de hát már nem láttam az utat, azon kívül pillanatokat átálltam. Tehát átázott a bőrdzseki, átázott a pólóm vizes volt, átázott az alsó gatyám, milyen volt, volt a gotya, a vízhatangatja, a tőlőről befolyt a víz. De normális esőben ez nem történik meg, nem állzik át a bőrdzseki, de mondom, ez most annyira esett már hogy szarráztam. Gyakorlatilag a következő kút kurva messze volt, kiálltam. Ott ö, egy, találkoztam egy motoros ö, kollégával, akivel domáltunk egy órát, amíg elállt az eső, és akkor elindultam tovább, csak hogy mivel szarrá voltam ázva, úgy fáztam, mint az állat, vizes volt a keztyümtől kezdve minden, hogy kénytelen voltam mindegyik útom megállni, hogy ö, ne fagyjak meg, és ilyen forró csokikat ittam meg ilyen szarságokat, meg teát, meg mindent, mert kurva gáz volt, de a mellékes vicces adalék a történethez, hogy ilyenkor ez a amúgy laza, mit tudom én, másfél órás út ez sokkal hosszabb, nem tudom mendig tartott és kurvára tele volt a faszom tehát ilyenkor azért nem élvezett motorozni amikor tényleg ott vagy fázol és számolt a kilométereket hogy mikor érsz már haza vittem magam a MP3 lejátszót legalább nem unjam magam halára hallgatok valamit közben de hát motoron a szélzajtól semmit nem hallasz úgyhogy ez halott ütlet volt ütlet volt teljesen, városban még működik egyébként, de így autópályán nem. Ö, van egy olyan mellékes adalék, hogy idefelé menet, amikor tankoltam, ennél a v nál és ez az épített motorok egyik hibája, hogy, hogy van nem mindent sikerült tökéletesen megvalósítani, és ennél, ennél konkrétan az volt a probléma, hogy a, a benzintank nyitó szerkezet az ilyen egyszerűen van megoldva, hogy ilyen ö, van ez a gyorskötöző, műanyag, lófasz, ebből van a két húrok és azt kell meghúzni. És ahogy én ezt keresgéltem alul, sikerült meghúznom egy kábelt, úgyhogy le is téptem. Ami valószínűleg a jobb hátsó indexnek volt a kábele. Ö, azt nem tudtam a kábelen mit csinálni, vissza gyömködtem oda a helyére, hogy majd megcsinálom a ha hazaérek. De sikerült valami zállatot csinálom, és ettől kiment egy biztosíték. Ezen a biztosíték körön volt rajta üres jelző. A motorokon van ugyanis egy lámpa, amikor üresben van, akkor világít, hogy ki tud tenni normálisan üresbe. Ugyanis a nem vagy képben a motorozásról itt szekvenciális váltó van, tehát sorban vannak a sebességek. Te, amikor mondjuk ötödikbe vagy és mész a lámpa, akkor neked vissza kell kapcsol 5-4-3-2, és akkor nyomsz még egyet a nullához, az üreshez, hogy ne kelljen kuplungot behúzva a a lámpánál de megszokható meg dolog, csak ezzel egy, ezzel egy kicsit gépészkedni kell, ezzel van egy üres jelző lámpa. Na most viszont a motorokon, legalábbis ezeken, nincsen benzin műszer sem. A VMAX-on egy lámpa jelzi, az hogy ha kevesebb van, ez az úgynevezett tartalékállás, ez a régen a Trabantnál úgy volt, hogy ott semmilyen lámpa nem volt, amikor megállt a Trabant, akkor lehajoltál és áttekert a benzincsapot. A VMAX-nál az megoldva, hogy fölvillan a lámpa, mikor kevés a benzin, és van a kormány, jobboldali kormány koron egy kapcsoló, amivel a az tartalékra. Az én motoromnál nincsen ilyen tartalékfunkció, csak fölvír a lámpa, és tudom, hogy ki kell menni tankolni, mert mit tudom én, 4 liter van, és nem árt, hogyha nem szopom be a péniszt. Persze, mert 4 literrel elég sokat még el tudsz menni, de azért ezekre a dolgokra ügyelni kell. Szóval, mivel kirent ez a biztosíték, nem működött se a visszajelző lámpa, se ez a tartalékfunkció, ez a nímaxon, úgyhogy Szarrázva, kurva fáradtam, megfagyva beértem a városba és a nagykörös út elején kifagyott a benzin. Azt gondolnátok, hogy harsány kurva anyázásba törtem ki, de az igazság, hogy már rossz se. Megselepődtem, mondom, a napon ez már kurva mindegy, úgyhogy tempósan elkezdtem tolni a motort a benzinkútig. Szerencsére egy ilyen egy kilométerre volt egy benzinkút, megtankoltam és tűz haza, hogy ilyen kettőre láthatóan is voltam és megfogadtam, hogy sok többet nem lehet a motorra. Tényleg csak arra fogom használni, hogy motorozzak, mert ez így kurvána nem állapot. Az hát ilyen szopás dolgok, ezek egyébként mindig megtöltenek az emberrel, meg is velem, és úgy gondolom, hogy ezt rá lehet fogni arra, hogy ez az igazi motorossal kendról élet, de most ez az érztegnap kurvána nem hiányzott. Ez volt a nagy sikerű cégbulink, az én kis motoros szopásom, és jövő héten le kell mennem szerdán, hogy azokat, amiket nem lettünk föl, Anyagokat is le forgatni, ezeket megcsináljuk. A tanulság egyébként az egészben az, hogy rájöttem, hogy miért hívják a VMAX-ot vmax ugyanis ez mindig is egy ilyen legendás kérdés volt, hogy a VMAX-ot vajon a maximumsebességről neveztek el VMAX-nak, vagy azért, mert V-motoros, tehát ez egy V4-es blokk, és a V-blokkból kihozott maximális teljesítményre célzott el a gyártó, de rájöttem, hogy azért VMAX, mert VZMAX mert nagyon jó szarrá tudtam ázni vele tegnap.